Verso 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Nós nos reunimos enquanto liderança ao final do ano passado, como já fazemos há algum tempo, E buscamos em oração, em jejum, em unidade, uma proclamação para esse ano. E nesse ano, não sei quantos viram no domingo passado, lá na parede, ouviram a newsletter de janeiro no site da igreja. A nossa proclamação está em Atos capítulo 1, verso 8, especificamente quando o texto diz sereis minhas testemunhas. Atos 18 8, diz, sereis minhas testemunhas, outras versões diz, sereis testemunhas. E o pastor teve uma direção de Deus de colocar um farol como símbolo dessa proclamação para que cada um aqui seja um luzeiro aonde está plantado. A sua casa, o seu trabalho, a sua escola, por onde você for, aonde Deus te levar, você deve ser um farol seja testemunha, alguém que recebe como um luzeiro, como um astro, uma luz que vem do sol, no nosso caso, do sol da justiça, e reflete aquela luz, sem detensa sem limitação, sem vergonha, sem medo de errar. Se você observar nesse versículo 14, aí está escrito, vós sois a luz do mundo, mas está escrito, não perdoe, podeis esconder uma cidade Deus te chamou como um farol mas também te constituiu um território um território, um domínio separado para a honra e glória exclusivamente dele diga para a pessoa do seu lado você é um território santo veja bem Se você é um território separado por Deus, se você é um domínio de Deus, você tem que entender que, assim como uma cidadela colocada no alto do monte, ou um farol colocado no alto do monte, você será uma pessoa a todo tempo, ou em todo tempo, observada. Geralmente os faróis são colocados na beira né da terra, da cidade, de, na beira do mar, no alto de um monte, para que os navios sejam guiados até aquele lugar com segurança, com certeza, do rumo a que vão tomar. Assim como no aeroporto a gente vê uma pessoa indicando a um avião, o farol faz a mesma função de indicar ao navio, é por aqui. Em alguns lugares tem ilhas... E essas ilhas precisam também de sinalização para que os navios não batam na ilha, nas ilhas. Então o farol está lá com essa função. Se você cumpre essa função, você cumpre esse chamado de ser luz do mundo. A palavra de Deus nos mostra que Deus é onipresente. O que significa que ele irradia a sua luz para todo o lugar. Certo? Inclusive, ela bate em você. O que você vai fazer disso depende de você. Deus disponibilizou para todos, desde a eternidade, a luz dele. tá Agora, um farol, se você já observou bem, ele não é onipresente, ele só está fincado num lugar onde foi confiado a ele a responsabilidade de trazer luz, de iluminar luz. O que significa que você tem uma responsabilidade pontual aonde você está. Aonde você estiver, você deve ser luz. Se você reparar bem, existe um flash que o farol manda. Se ele está numa ilha, ele manda 360 graus. Se ele está numa cidade, ele só manda para o lado do mar, ele manda 180 graus. E ele tem, então, um lado escuro atrás. É por quê? Porque quando você é luz você vive em oposição às trevas você só pode irradiar luz por que que a preocupação que Deus tem conosco neste ano para nos dizer sejamos luz ser testemunhas é a proclamação desse ano por que será? se já parou e orou e pediu Deus, que que o Senhor quer de mim? qual que é a minha função como farol, você já teve essa expectativa ao ler todo o recado que foi colocado na, na ali na parede, no site proclamado aqui do púlpito, você já parou para pensar, porquê que Deus quer você como farol? Você cumpre esse papel? O texto coloca duas dimensões importantes, duas dimensões, a primeira dimensão está no verso 15, Diz assim, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. E dá luz a todos os que estão na casa. Veja que tem três elementos de casa aí nesse texto. Tem a candeia, tem o alqueire e tem o velador. A candeia, gente, é a própria luminária. Na época em que isso foi escrito... Era um vasinho de barro com azeite dentro e um pavio para ser aceso. Isso foi evoluindo, virou uma vela, hoje nós temos leds. Mas a candeia nada mais é do que o próprio luzeiro. O texto fala do alqueire. Não se coloca esse luzeiro debaixo de um alqueire, que naquela época era um móvelzinho de três ou quatro côvados, alguma coisa entre um metro e um metro e meio. Se você for lá em Marcos capítulo 4, verso 21, um evangelista diz diz, na parábola da candeia, para não colocar a candeia nem debaixo da cama e nem debaixo do alqueire, que esse móvelzinho seria uma cômoda, um criado mudo hoje. O que, que isso significa? Que luz não é feita para ser absorvida pelas pessoas como uma mera penumbra, atrás de alguma coisa, escondida por trás de uma verdade. Você tem que ter a verdade totalmente projetada. E a verdade é uma só, a verdade é Cristo. Nós temos que viver, então, o padrão de Cristo para sermos luz. Até aí tudo bem. E aí vem o velador. O que é o velador, o terceiro elemento? O velador era uma haste, que na casa tinha uma base onde se fincava. Quando a pessoa precisava sair de casa ele tirava a haste, e em cima do velador tinha a candeia e ele saía pelos cômodos ou saía para fora de casa com a luz, certo? Então, o que está colocando aqui é que existem três elementos que mostram que o contexto, a situação é de uma dimensão em que você é a luz dentro de casa. Deus nunca vai te levar a uma missão lá na Itália, lá na Eslovênia, lá na China, se você não consegue ser luz, primeiro dentro de casa, toda a revelação de Deus na palavra ela é progressiva e é por isso que a Bíblia fala que Deus nos chamou primeiro para sermos bênção em Jerusalém, depois na Judeia abre a dimensão Depois se você consegue ser benção na Judeia, você pode ir até nos inimigos lá em Samaria. Se você vencer e se for conseguir ser luz dentro de Samaria, dentro do território inimigo. Meu amigo, Deus pode te levar aos confins da terra. Não pense em ir aos confins da terra sem antes ser luz dentro de casa. Esse é o meu maior desafio. Quando a gente namora, a gente passa perfume. Não é verdade? Agora, quando a gente casa, a pessoa conhece a realidade. Aquilo que você é no contexto da sua intimidade é conhecido pela pessoa. Eu descobri muito tarde que eu podia, além de tomar banho, passear uma lavandazinha para agradar minha mulher, mesmo quando eu estou dormindo, mesmo quando nós não estamos passeando. Então eu vou dizer isso para os homens, aprendam isso, é interessante. Mas no geral, no geral, você... Não é o tempo todo, dentro de casa, alguém que consegue ocultar os seus podres. Embora você, fora de casa, consiga ser hipócrita, ocultar aquilo que lá dentro, na sua intimidade, a sua família conhece, né, dentro de casa é mais difícil. Então, o primeiro e maior desafio da dimensão de ser luz é no contexto da intimidade muitas pessoas às vezes olham para mim, me elogiam, me falam coisas que eu falo assim, meu Deus, esse cara precisa conversar com a minha mulher <risos> ele não me conhece ele não tem ideia de quem que eu sou esse jeito precisa ouvir meus filhos, precisa saber quem realmente eu sou, graças a Deus, na frente dele eu estou refletindo a luz de Deus, mas o meu maior desafio o meu primeiro desafio é ser um farol dentro do meu lar é ter lá candeia, novelador Amém? Amém? O segundo desafio tá no verso 16, aí sim você pode sair. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Depois que você venceu a etapa da sua casa, no âmbito da intimidade, você cumpre bem a missão, Deus confia você ampliar o alcance da sua missão, diante da de todos os homens, aonde você for, aonde você for plantado, o alcance da revelação, vai indo, saindo de Jerusalém, vai para a Judéia, vai para a Samaria, vai para os confins da terra, e o verso 16 ainda diz, para que vejam as vossas obras, o texto não diz, para que só vejam as vossas obras, as vossas boas obras, o texto diz, para que vejam as vossas boas obras, eu vou repetir, o texto não diz, para que só vejam as vossas boas obras, o texto diz, para que vejam as vossas boas obras, Deus não está dizendo, olha, deixe eles ver só as boas obras, esconde o podre, Deus está dizendo, não tenha podres, seja o tempo todo o reflexo resplandecente da glória de Deus seja luz sermeis testemunhas ninguém que é testemunha pode contar o que não viu mas aquilo que ele viu que ele experimentou, que ele viveu aquilo que impactou como luz na vida dele, é o que ele vai resplandecer. Nós temos um chamado para ser embaixador. Embaixador não fica contando lorota para a glória própria, não. Ele conta aquilo o que foi comandado. É isso que ele está orientado a reproduzir e é isso que ele que ele tem que reproduzir. Ele não é dele, ele não é ele mesmo, ele é um representante de quem o arregimentou. O seu chamado é para ser luz no mundo. Sermieis testemunhas até os confins da terra. Esta é a visão, esta é a proclamação para 2018. Se eu pudesse aqui encerrar, vocês já teriam levado para casa aquilo que deve ser o seu prato, o seu a seu sustento, a sua necessidade básica para 2018. Jesus fala isso, a minha comida é a minha bebida, é fazer a vontade do meu Pai. Ele tá dizendo, olha, eu abro mão de tudo mais, de todos os bens, como o pastor falou aqui, o meu maior benefício, meu único, o maior necessidade, o que eu tenho para suprir a minha vida, o que me alimenta, o que me motiva a acordar e a viver e a abrir a minha boca todo dia, é a vontade do meu Pai. É ser luz como o meu Pai, é luz, ser santo como meu pai é santo, é glorificar a Deus com a verdade da sua luz a palavra de Deus fala que quando a luz chega as trevas se dissipam algumas vezes na minha vida eu já ouvi aquela expressão, quando eu chego num bolinho de gente, as pessoas falam assim, chegou o pastor, chegou o Geraldo, eu falo amém, chegou mesmo porque quando a luz chega, as trevas dissipam. Mas eu ainda tenho um desafio, meus irmãos. Eu ainda acho que eu não sou luz o tempo todo. Eu não sei contar você. O que me incomoda nessa palavra é exatamente eu ter a ideia de que o meu chamado é para ser digno daquele que me arregimentou. Se você observar lá em Efésios capítulo 4, Paulo começa o texto conversando com o povo, dizendo o seguinte, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor. Veja, quem está falando agora com a igreja, é um prisioneiro. Sabe o que ele diz? Rogo-vos, eu, um prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno, no modo digno com que fostes chamados. Alguém pode dizer que um prisioneiro não é uma pessoa digna, ou pelo menos não desfruta de uma condição de dignidade reconhecida naquele momento em que está ali. Mas ele tinha toda a autoridade para dizer o seguinte: eu estou aqui neste lugar, podendo abrir a boca que ia Deus me deu para falar a você, olha, preste atenção, eu tenho autoridade e dignidade para dizer, rogo-vos, vocês aí na igreja de Éfeso, não estão andando de forma digna, em relação ao chamado que tiveram, a pessoa Deus escolher isso, pensou isso, colocou isso na palavra, qual que é o proveito que isso tem para nós, o é para dizer o seguinte, olha, não existe ninguém nesse mundo, não existe ninguém nesse mundo, mais digno do que aquele que cumpre o chamado, e o chamado é, ser-me testemunhas, vós sois a luz do mundo, e o curioso é que esse texto nós lemos hoje em Mateus capítulo 5, ele vem depois do verso 13 que diz, vós sois o sal da terra, você tem que temperar, você tem que dar sabor, mas especialmente você tem que preservar, aonde você for colocado. Lá Paulo, prisioneiro, era isso, sal. Ele era sal. Antes de você trazer a revelação do que está oculto, antes de você trazer a revelação daquilo que está escondido, antes de você ser luz... Deus fala para você preservar, porque Deus nos colocou em lugares ocultos. A palavra de Deus nos mostra que nós somos pessoas chamadas a estabelecer aonde formos aquilo que Deus quer. Se você está com a sua Bíblia, abra no livro de Tito no capítulo 3 e eu quero compartilhar um versículo com você que diz, aonde você aplica as boas obras, que repercussão isso tem, que dignidade você alcança, lá em Tito capítulo 3, no verso 8, está escrito assim, fiel é a palavra, e isto quero que de veras afirmes, para que os que creem em Deus, quantos creem em Deus aqui, levanta a mão por favor, para que os que creem em Deus, procurem, aplicar-se às boas obras estas coisas são boas e proveitosas aos homens sabe o que significa? que tudo mais não tem proveito algum significa que tudo mais que você vive é desperdício de tempo no lugar onde Deus te plantou a nossa geração tem que preocupar-se muito com isso essa geração que vem agora Paulo disse aos Efésios, lá no capítulo 5, no verso 11, não vos associeis às obras infrutuosas das trevas. O que significa? Que tudo que não é boas obras, não dá fruto, portanto é das trevas, não é do Senhor. Meu Deus! você eu der dois minutos para você fechar os olhos e pensar o que você fez só nessa semana, ou só nesse ano, o que você falou, o que você tweetou, o que você repassou, o que você deixou transparecer através de você? Foi luz? Foi testemunho de Deus? Você pode dizer, eu fui testemunho de Deus em 2018, nesses 21 dias que nós tivemos agora. Abra comigo em Filipenses capítulo 2, tá aí pertinho de Tito. E nós vamos ver o que Paulo está dizendo na igreja de Filipos algumas coisas. É óbvio que numa pregação de menos de uma hora a gente não consegue ministrar tudo sobre boas obras, sobre luz. Não é verdade? Mas esse texto vai nos ajudar um pouco. Filipenses 2 verso 14 diz assim: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Meus irmãos, esse foi o, o jejum mais difícil que eu fiz na vida. Geralmente quando a gente pensa em jejum, a gente jejua alimento, não é isso? A gente tira alguma coisa ou tira todas as coisas, fica só com água, às vezes faz até sem água. Eu já fiz jejum de um dia, de três dias, de sete dias, Sem comer. Isso depois de um médico ter dito que eu tinha tendência a hipoglicemia. Depois que você faz aquele testezinho de curva glicêmica, né? Pressão baixa, você fica meio bobo. E Deus me sustentou sete dias só com água. Gente, eu nunca fiquei tão aleluiado na minha vida. dá vontade de jogar bola. No terceiro ou quarto dia eu tinha vontade de jogar bola. Eu tinha força do Senhor. Sete dias sem comer mas eu fui derrubado por um jejum, que foi o mais difícil que eu tentei na vida, Deus me desafiou a ficar três dias, aí depois eu falei, não, eu vou ficar sete dias, eu sou muito forte, né? Pensei, Deus falou comigo assim, você vai ficar três dias sem falar mal de ninguém, sem murmurar, sem semear contenda, é o que está aí, Filipenses 14, faz todas as coisas, sem murmurações e contendas. Fui a eu começar lá o jejum, achava eu que ia dar conta de fazer sete dias, Deus tinha mandado fazer só três, mas eu sou bom demais, falei, não, vou fazer sete. Primeiro dia eu quebrei, falei, vou começar de novo. dia seguinte comecei de novo, com mais um dia quebrei De novo. aí eu falei assim, eu vou ficar em casa quieto, que aí tem jeito né, mas eu não podia, eu tinha que trabalhar, e nessa época eu tinha um escritório, e quando ia se completar o terceiro dia irmãos, eu tava saindo do escritório, eu ia para casa feliz, celebrar, ficar um tempo de quietude, orando, agradecendo a Deus, por Ele ter me sustentado três dias, que era o prazo que Ele tinha me dado, Na hora que eu estava saindo, tinha uma secretária uma estagiária, e era a janela maior que tinha no escritório, era a janela da sala da recepção. E tava um sol maravilhoso, um pôr do sol lindo, aquela coisa que faz a cidade amar Belo Horizonte, sabe? Laranja, rosa, amarelo, aquela coisa maravilhosa. E eu olhei para aquilo, virei para elas achando que eu tava dando um testemunho maravilhoso de Deus, e virei para elas e falei assim: engraçado né, uma pessoa olhando para essa maravilha aí e não acreditar que Deus existe é um idiota quando acabei de falar a palavra idiota o Espírito trouxe meu coração assim você acaba de proclamar para todas as pessoas estava no nono andar para todas as pessoas que estão na dimensão para onde você está apontando, que elas são idiotas, se elas não estiverem nesse momento reconhecendo as maravilhas que eu tô te mostrando. Você é luz, irmão? Você é luz o tempo todo? Verso 15 para que sejais irrepreensíveis e sinceros. Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Quem diz que isso é fácil? Quem diz que para ser santo eu preciso ir lá para um castelo, para um mosteiro que fica na montanha que você tem que subir 6 km a pé? Ali é mais fácil, né, irmão? Mas eu quero ver aonde Deus te plantou. A Bíblia diz que você foi plantado no meio de uma geração corrompida e perversa. Isso significa que você corre risco o tempo todo de receber uma ministração que contamina a sua mente com perversão. A sua mente é uma esponja, meu irmão. Tudo que ela recebe ela tem que processar ali, mas ela vai recebendo. Por isso é que a gente sugere, olha, quanto menos você se expor à maldade, melhor. Mas não tem jeito o tempo todo não se expor, porque Deus nos plantou no meio de uma geração corrompida e perversa. Sabe o que significa corrupção? A etimologia da palavra tem a ver com apodrecimento, algo que começou puro. Lá no original era puríssimo, mas ao compasso dos tempos, foi se contaminando pela exposição ao meio onde ela está. Por isso sua mente é uma esponja. Quando eu era criança, aliás, quando eu era criança não, quando eu era já adolescente, jovem, a meninada gostava de assistir o programa da Xuxa. 4 horas de programa. Eu pergunto, se você ficar exposto a 4 horas do programa da Xuxa, você vai começar o quê? Xuxis Nenhum juiz de valor aqui, não estou criticando não, pelo amor de Deus, não me queira pensar agora que eu vou criticar a Xuxa no momento de uma pregação dessa. Estou dizendo que é o que você terá na sua mente. E se você não tiver maturidade suficiente para processar, como as crianças não têm, elas podem não saber escolher o que é certo o que é errado, o que é bom o que é mal. Vira para a pessoa do seu lado e diz assim, eu ministro a sua vida, que Deus te livre, de todo mal você acabou de repetir para a pessoa uma oração que já foi feita por ela, por Jesus não peço Senhor, que os livre do mundo do meio da geração corrompida no meio da geração perversa eu peço que os livre do mal existe o mal, meu irmão Jesus disse, existe o mal Ele orou para nos livrar do mal e o verso 15 que nós estamos lendo aí, continua entre a qual resplandeceis como astros, outras traduções diz luminários, outras dizem luseiros no mundo. Seu chamado é para ser como um astro, é como uma estrela que não tem luz própria, é como a lua que não tem luz própria, ela reflete a luz que no caso nosso é do sol da justiça. Esse é o seu chamado, resplandecer não como quem detém a glória, não como se todo o poder e toda benção fluísse de você, mas através de você, de onde Ele vem, reconhecendo que a glória é de onde vem e não de você. É isso que está aí no verso 16. Preste atenção. Quando eu era adolescente, a minha geração foi muito impactada por uma coisa péssima. Na minha geração era muito natural ter bullying. Todas as pessoas tinham apelidos que eram pejorativos, que destacavam a coisa ruim daquela pessoa. Eu tive dois apelidos assim. Graças a Deus isso não me marcou nem um pouco, ninguém sabe... Ninguém me conhece mais por esse apelido. Tem uma pessoa que me chama um, um deles, e eu encontro com essa pessoa raramente. E essa pessoa que me chama por esse apelido, ela não viveu essa época. Eu fui dar um testemunho e disse o apelido, essa pessoa gostou e continuou e pegou naquilo. Eu falei: dei brecha também, né? Que já tinha sumido, a coisa não tava circulando mais, e eu fui lá e joguei de volta." A gente tem essa mania de gostar das coisas que zombam dos outros. De falar mal. De estabelecer uma situação de vergonha. Eu tinha prazer muito nisso. Eu começava geralmente as minhas conversas, e não tem muito tempo que eu fui desafiado por Deus a mudar isso. Eu sempre conversava com as pessoas destacando primeiro o que ela tinha de ruim. De vez em quando ainda me pego fazendo isso, e eu tento me policiar, meus irmãos, a nossa boca foi feita para ministrar benção. Nós temos que ser luz e proclamar luz. Se você alguma vez foi atacado por esta língua aqui falando isso, destacando primeiro o que há de ruim em você, me perdoe agora. Eu preciso mudar, me ajude a mudar, me lembre, me mostre se eu fizer isso de novo. O nosso chamado para 2018 é virar essa página definitivamente. Definitivamente. A nossa mente precisa mudar ao ponto de entender, como Paulo disse aos romanos, abençoai os que vos perseguem, abençoai não amaldiçoeis. E como Lucas disse, abençoem, abençoem, não amaldiçoem. Isso é ser luz, o resto é ser treva, isso é se opor a treva, é ministrar às pessoas aquilo que de melhor você recebeu e nós acabamos, acabamos de declarar que Deus muito obrigado pelos benefícios que o Senhor nos tem dado dia após dia e aí despeja no outro zombaria... Abra comigo em Efésios, capítulo 6, eu vou terminar com Efésios. Eu quero ensinar uma música aqui, não vai ser hoje, mas nós vamos fazer até com coreografia, para poder gravar mais fácil. Eu já encomendei para o pessoal da dança isso. Flora, nós vamos dançar essa música, três ou quatro passos diferentes, que possa ser fácil para o idoso que possa ser compreensível também facilmente pela criança e que o tímido não tenha vergonha de fazer. Mas vão ter que dançar isso. Lá em Efésios 6 está escrito, fortalecei-vos no Senhor. A partir do verso 10, fortalecei-vos no Senhor. Isso significa, não há em você a luz, não há em você a força, você não tem nenhum mérito, os melhores atos de justiça que você é capaz de fazer, são trapos de imundice, mas você pode, fortalecido no Senhor, e na força do seu poder, proclamar o que está aí, revestivos de toda a armadura de Deus, está escrito no verso 11, verso 11, Efésios 6, verso 11, revestivos de toda a armadura de Deus, gente, quando a Bíblia repete uma coisa, é porque Deus quer que você detenha, retenha, melhor dizendo, a ênfase daquela coisa, e você tem, não há muito adiante, mas no verso 13, a mesma expressão, aliás, é no 13, tomai toda a armadura de Deus, verso 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo não é onipresente como o seu Deus, então ele tem que soltar por aí umas ciladas, né umas armadilhas, ele tem que soltar por aí umas hostes malignas que também o representem, porque ele não é como o seu Deus onipresente. Agora, para você não sucumbir às ciladas... A Bíblia diz, revestivos de toda a armadura. Sabe o que significa no original, etimologicamente, na Bíblia, a palavra toda? Significa toda. Não fica nada de fora. Imagine uma armadura de um guerreiro. Ele vem desde a canela até o capacete, tudo protegido. Se você deixar a coxa sem uma proteção, ali tem um flanco, ali tem lugar para uma brecha se você deixar o fígado sem um escudo, ali tem uma proteção, ali tem uma brecha, ah, mas eu tô com toda a armadura, é porque está pesado demais, vou tirar um pedacinho, vou tirar o capacete, meu amigo, você deixou a sua cabeça que a sede do seu corpo desprotegida então, quando a Bíblia diz toda, você deixar uma só, você está vulnerável totalmente, é como a Bíblia diz sobre a lei, você furar com uma lei só, você furou com a lei inteira, preste atenção sobre a ideia da armadura e a ideia da brecha o verso 12 diz assim porque a nossa luta não é contra sangue e carne sim, contra os principados e potestades contra os dominadores desse mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes viram quantas, quantas entidades estão contra nós eu vou ficar só numa aqui do versículo Está dito ali, forças espirituais do mal. Sabe o que é isso? tá todo mundo sentado me ouvindo aqui, prestando atenção só em mim. Mas enquanto isso, tem anjo e demônio batendo espada aqui em cima, interessado na sua atenção. Existem forças espirituais da maldade. Agora, se eu deixo brecha na minha armadura... E entra em mim uma seta de uma força espiritual da maldade, eu serei um canal de maldade para o mundo. Eu tô falando só de um, não estou falando de todos. Se eu tivesse falando de todos, verso 12, eu talvez não tivesse tempo para falar aqui hoje. Você pode ser um canal de maldade. Vou explicar como é um crente? É. Se a Bíblia fala para você ter uma armadura que te protege disso, é porque existe um risco de você ser flechado, meu irmão. Você vai ser atingido e vai sucumbir. A armadura existe para evitar que a espada fure, que a seta fure, ou que ela cause prejuízo. Mas se você tem uma parte da armadura que não está protegendo, você está vulnerável. Eu vou lhe dar um exemplo que nós todos vamos ter que prestar atenção, muita atenção esse ano. Eu recebo vídeos, fotos, mensagens, falando mal de tudo quanto é gente que é importante nesse país. Falando mal de presidente, ex-presidente, deputado, senador, artista, não sei, quê, não sei o quê. Eu tenho um provedor na internet que de vez quando eu leio algumas notícias, quando chega no final da notícia, assim, essa notícia foi útil para você? Gente, essa pergunta é terrível. que Às vezes eu percebo que eu passei três minutos do meu dia lendo uma coisa que não foi útil, e eu só vejo isso na hora que eu leio a frase. Ai, meu Deus, perdi mais um tempo. A minha mente é uma esponja, se eu exponho, a minha mente, ela vai absorver, e eu vou ter que ter maturidade para reter, o que é bom para mim, E principalmente. O que, que eu posso repassar diante? Eu fico pensando se a gente eu recebo até de crente muita coisa malvada. Amaldiçoando alguém. A palavra é essa, amaldiçoando alguém. Ora, se eu repasso, eu entrei na fila da maldição e estou amaldiçoando junto. Verdade ou não? O tal do clique agora tá muito poderoso. Eu recebo é todo dia é muita coisa. Gente, eu tenho mais de 500 pessoas no WhatsApp e algumas dezenas de grupos. Vocês devem ter muito mais que eu, vocês jovens aqui. O que que você está repassando? Estou falando na linguagem de WhatsApp, mas isso acontece sem WhatsApp. Quando nós não tínhamos o WhatsApp, quando nós não tínhamos celular, nós recebíamos muita coisa e passávamos adiante. Eu pergunto, o que você passa é luz? Você pode dizer, eu sou testemunha, conforme tá lá em Atos 1.8? Meus irmãos, na hora que eu acabei, eu já sabia, há duas semanas quando o pastor falou comigo, você vai ministrar dia 21, eu já sei o que é, Deus já me falou, Eu não sabia que ia ministrar para a igreja, mas eu sabia que uma palavra que Deus estava me incomodando, que tinha tudo a ver com a proclamação que Ele nos deu para fazer. E Deus falou comigo, você vai ministrar exatamente sobre as pessoas, o que elas estão ministrando às outras pessoas. Eu não sabia o que, que ia acontecer. E aí, fui, deixei passar as duas semanas, o que Deus foi trazendo, eu fui pensando, fui pensando, eu falei, bom... Sábado à noite eu vou botar um roteiro no papel. Quando eu acabei de botar o roteiro no papel, meus irmãos, eu recebi um WhatsApp de número das pessoas. Eu abro vídeo de umas quatro ou cinco pessoas no máximo. Quatro ou cinco pessoas que são da minha absoluta confiança que eu sei que vão me passar material bom. Outros eu abro, às vezes, quando eu tô com muito boa vontade, com tempo de sobra, e eu abro muito. Gente. Se passar de um minuto e meio, eu já nem abro. A não sei que a pessoa escreva ou me telefone para dizer, olha, é importante você abrir. Então, se você está me passando vídeo de três minutos, meu irmão, me desculpe, não estou ouvindo. Porque 500 contatos, três minutos, 1.500 minutos por dia, eu não tenho isso. Isso é lógica não é? Eu acho que todo mundo faz esse filtro. Só que na hora que eu acabei de escrever o roteiro dessa mensagem, eu recebi de uma das quatro ou cinco pessoas que me são mais confiáveis, e era um vídeo... Falando chacota de um político. Achei graça ou não achei graça? Achei, irmãos. Tive vontade de repassar ou não tive? Tive, irmãos. Eu falei, mas gente, esse bicho ele é muito safado. Ele vem logo depois de eu ministrar, de eu colocar uma palavra no papel. E ele vem me tentar para eu falar assim, Deus, em nome de Jesus... Eu tô com armadura agora. Eu repudio isso. Eu sou templo do Espírito Santo e o meu chamado é para ser testemunha de um Deus que é luz. E acabou. Acabou. É fim. No mor. Nunca mais não quero. Eu, muitas vezes, perdi gente da minha família por brincadeiras estúpidas ou por usar, às vezes, a palavra de uma forma estúpida. Porque tem isso. A gente quer enfiar a Bíblia na guela abaixo do cara do jeito que a gente acha que tem que ser, porque Deus falou aquilo para você. Mas Ele falou para você, meu irmão. Oh, Deus, mas eu estou usando a Bíblia. A Bíblia é a espada do Espírito. É do Espírito. Não é sua, não, Geraldo. Você não vai dar espadada em todo mundo. Não a obra é do Espírito, nós somos cooperadores do reino, mas quem faz todo o convencimento do pecado, da justiça do juízo, não somos nós, o nosso chamado é para amar, o nosso chamado é para ministrar paz, frutos do Espírito, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, se passar disso, é do diabo, esse é o meu chamado, Isso vai mudar minha vida a partir de hoje. 21 de janeiro de 2018, meus irmãos. Eu tô falando que é um desafio para mim. Essa essa mensagem é para mim. Eu quero dizer a vocês, quando a Bíblia fala isso aqui, eu só escolhi um. Eu só falei de um. Forças espirituais do mal. Tem um monte de coisa aqui. Mas o verso 15 diz que eu tenho que calçar as sandálias do Evangelho da paz. O que, que você está repassando? Paz. O que você está ministrando? Ah, mas eu tô mandando para uma pessoa que não é a pessoa que está gozada no vídeo, não. Eu tô zombando no vídeo de uma outra pessoa. Aquela que está recebendo a mensagem, ela não está sendo zombada. Eu falei assim, mas você não foi chamado para não zombar? Só as pessoas que te ouvem. Quando eu falei, todo mundo é um idiota, tinha ninguém. Nenhuma das pessoas estava na minha frente mas eu estava impedindo a obra de Deus, eu deixei de ser aquele astro que refletia, resplandecia a glória do sol, da justiça, todo poderoso que é a minha luz, preste atenção nisso, eu vi um vídeo, exatamente nesse período, depois que o pastor me chamou, para é um vídeo da Mônica Levinsky, no TED, quem quiser assistir, 18 minutos. Vale muito a pena. Para quem não sabe, Mônica Lewinsky foi uma jovem de 22 anos que se relacionou com o presidente da república que era casado. Isso foi um problema porque o mundo inteiro ficou sabendo. Imagine uma jovem de 24 anos ser envergonhada via Intelsat, o mundo inteiro. Pensa o que foi feito na mente dessa moça em termos de vergonha o termo de exposição, sabe o que Jesus falaria ali? Ele simplesmente falaria, atire a primeira pedra, aquele que nunca pecou, graças a Deus por esse vídeo dessa moça, ela levantou, abriu uma ONG, para levantar pessoas da vergonha, ela teve um chamado para virar a página, E conseguiu vencer, mas isso é raro A maioria das pessoas que passaram por isso Se suicidaram, não deram conta E você pode ser um instrumento Desse não dá conta das pessoas Eu posso ser A palavra de Deus fala Se o teu inimigo tiver fome Dá-lhe de comer Se tiver sede, dá-lhe beber Não deixes Vencer do mal Mas vence o mal Com o bem nós estamos sendo cegados juntos com o mundo, corrompidos e pervertidos como o mundo está sendo. Em 1 Coríntios 4, verso 4, Paulo diz, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça neles a luz do Evangelho. Mas o Deus desse século pode estar usando eu e você, para cegar o entendimento dos incrédulos, porque quando nós zombamos do mundo, o incrédulo fala, eu não quero esse Deus, esse Deus não me traz luz, o Deus dele está me trazendo treva. Eu quero que você feche seus olhos agora. A palavra de Deus foi ministrada. Eu quero desafiar você a fazer uma oração agora. E a oração que você vai fazer é dizer: Senhor, eu me arrependo das vezes que minha língua foi como um animal peçonhento. Eu quero ser luz. Eu quero ser um farol. Eu quero fazer diferença na minha geração. Se o Senhor não voltar, eu quero morrer deixando um legado de alguém que ministrava bênção e não maldição, a palavra de Deus fala, que aquele que domina a sua língua, é perfeito varão, o que, que você está despejando, o que, que você está repassando, Senhor eu não te peço que tire ninguém daqui eu te peço que nos livre dos maus livra-me Senhor de ser usado pelo inimigo para cegar o entendimento usado pelo Deus desse século para cegar o entendimento quanto ao evangelho para os incrédulos, em nome de Jesus.